як ковтнула з чашки коньяку, як вона рвучко підвелась і кинулась до комп'ютера. Той задовго гарчав і завантажувався, потім якось надто повільно підключався до інтернету. За цей час вона ладна була припустити, що вчора все це їй примарилось від високої температури, чи від спиртного, чи від першого і другого разу. Зазирнувши до своєї поштової скриньки, Поліна побачила вчорашній лист, який так її вразив. Перше. Що за нездорова схильність до мазохізму? Ти справді віриш, що молодий мужчина міг не взяти платні за ремонт компа виключно з благодійних міркувань та жалості? Друге. Я теж люблю еклери. А млинці фаршировані еклерами – Звісно, збочення. Але в руках саган? Чому би ні? Третє. А знала, що казала. Тож, тренуй радість. В якийсь час вона збентежено дивилась на ці рядки. Потім у новому вікні відкрила іншу поштову скриньку, ввела той самий пароль і прочитала другий лист. Я, здається, застудилась і щось мені недобре. Тому я випила великий ковток коньяку. Але щоб з'їхати з глузду, цього замало. Ти хто? Ще хвилин з десять дівчина роздивлялась списки колись вже відкритих листів то на одному, то на другому поштовому сервері. Потім вона пішла на кухню, поставила чайник на вогонь, стала до вікна і втупилася в нічне місто. Один день випав з її життя. Вона його проспала. І нічого не змінилось за вікном у цьому місті, де всім на неї начхати. Хоча... Поліна підвела очі і побачила охайно засклену квартирку. Далі дві речі трапились несподівано. Одночасно й пронизливо за її спиною несамовито засвистів чайник, і тої самої миті в голові промайнула розгадка головоломки. Він, це був він, Поліно охопив гнів. Вона рвучко вимкнула газ і кинулась в кімнату до компа. На мить завагалась, з якої на яку адресу написати, а потім зробила це двічі. Текст був коротким та однозначним. Ти брутально вдерся в моє життя, двічі перейшовши кордон без дозволу. Це неприпустимо, навіть з добрих намірів. У кожної людини є своя територія. Дякую за бульйон і квартирку. Більше на моєму шляху не з'являйся. У нас різні уявлення про особисте. Людина має право на власну територію, хоч якою б вона не була. Поліна перечитала лист, виправила всі знаки оклику на стримані крапки, крім останнього. скопіювала лист і відіслала на обидві адреси. Вона сиділа біля комп'ютера, стиснувши кулаки так, що нігті вп'ялися в долоні. Ось тепер в її нутро дійсно каламутив гнів. І хотілося запустити в цього нахабу його куркою або жбурнути ту курку в оновлену квартирку, знову хильнути коньяку, заховатись у ванні, напаритись, а потім заснути, закутавшись у ковдру разом з покривалом, щоб назавтра прокинутися і зрозуміти, що то все наснилося, що не ламався комп, не приходив ніякий програмер, не лагодив його, не розпитав пароль пошти, а потім не вліз в її листування з дорогим далеким другом, якого насправді зроду не було. Вона його вигадала у важку хвилину, коли треба було виговоритись, бо у неї взагалі не було близьких друзів, хіба що Стевка колись. При згадці про Стевку Поліна спалахнула, наче багаття, полите пальним. Господи! Якщо він перечитав усе, що я писала, і про Стевку, господи!» Вона рвучко вхопилась за мишку, щоб негайно поміняти паролі обох поштових скриньок. Але завмерла. В цьому разі її гнівний лист не потрапить до Богдана. І той залишиться впевненим, що можна безпардонно лізти в приватність чужого життя. Поліна сперлася щукою на руку і дивилась на монітор. Перед нею був довгий список листів сповідей. Ретроспектива її життя. Скільки вона просиділа так, важко сказати. Але раптом екран оновився, і жирним рядком на початку списку з'явився новий лист. Серце дівчини тьохнуло. Вона відкрила послання. Ти маєш рацію. Людина має право на власну територію, хоч якою б вона не була. Я перейшов в межу. Тут ти права теж. Порушив кордон, хоч і з добрих намірів.